Ne haragudjon egyik felnőtt se, aki ott hátul ült, és legyerekeztem. Legyen szíves jó, egy vicc volt, de rossz vicc volt, közben így ki a Bibliánkat a János evangéliumának a hatodik részében, és ma be fogjuk fejezni ezt a részt, hogy megnézzük Jézust. Tudjátok, hogy vannak céljaink avval, hogy Jézust vizsgáljuk, és szeretném ezt újra föleleveníteni röviden, csak azért, hogy ilyen szívvel, ilyen szívvel üljünk itt. Első dolog az, amiért nézzük Jézust, az az, hogy szeretnénk megvizsgálni, megismerni, hogy milyen, milyen az Atya. Mert minél jobban ismerjük Istent, annál jobban fogunk bízni benne. Ezért bátorítalak arra, hogyha látsz valamit Istenről ebben a Biblia órában, azt ragadd meg így magadnak. Mert ha ráállsz arra hittel, elhiszed azt, amit Istenről hallasz itt, akkor fog valósággá válni így, a, így az életedben. Azt mondja Jézus, ugye, aki engem látott, az látta az atyát. Ezért nézzük őt, milyen ő, és akkor látjuk, hogy milyen, milyen Isten. Második dolog, amiért jövünk, hogy helyesen imádjuk Istent. Mert ne, ne csak úgy imádjuk őt, ahogy... Mi, mi a vicces? Van valami nagyon vicces? Oké, okay, szuper. Tehát a, a második dolog, amiért jövünk, hogy helyesen imádjuk. Vannak emberek, akik... Úgy imádják Istent, ahogy ők akarják, de az nem jó. Mert Isten néha nem úgy gondolja, ahogy mi gondoljuk. És a harmadik dolog az, hogy szeretnénk helyesen képviselni Istent ebben a világban, legalábbis én, és biztos, hogy ti is. És ahhoz, hogy mi lássuk, ahhoz, hogy mi helyesen képviseljük őt, ahhoz látunk el, hogy milyen ő. Ilyen szívvel üljünk itt ma, ma reggel. Legyek, legyünk készek. Jókat cselekedni. Ha Isten mutat valamit, akkor tenni is, nem csak hallgatni az őgéjét. És ez teszi bennünk az, hogy itt vagyunk ma reggel. Itt vagyunk ma, tanulmányozzuk az igét, és ők elkészít minket minden, minden jó cselekedetre, hogy készek legyünk. És van még egy dolog, amit említenék itt, amit Jakab a levelében ír. És ez egy nagyon értékes dolog. Egyszerűen közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Isten nem csak úgy jön majd. Mondanánk magyarul, hogy nem repül bele a sült galamba szádba, ahogy sok sokan gondolják, vagy néhányan gondolják. Hanem lépek Isten felé, és ő lépni fog hozzám. Az én hitbeli közeledésem, szoktam mondani, hogy ha te hozol egy jegyzetfüzetet, az már egy hitlépés ahhoz, hogy Isten szólni is fog hozzád. Mert te lépsz felé, és ő lép feléd. És ez mindig így van. Ne gondoljátok, hogy Isten majd csak úgy munkálkodik. Vár tőled egy lépést. Ha te vársz egy megoldást egy helyzetre, neked lépned kell, és Isten jönni fog. Vár egy lépést, közeledést. Lehet, hogy az csak egy ima, lehet, hogy az egy odaszállás, lehet, hogy az egy valami fizikai dolog, amit megteszel. De várja azt a lépést, és ezt látod a Bibliában végig, hogy Isten kér egy lépést, és ő aztán közeledik hozzánk. Egy érdekes helyzetben vagyunk, ugye itt a, itt a hetedik, vagy a hatodik részben, a János evangéliumában, Jézus tett egy csodát, ugye megvendékelt egy csomó embert 25 ezer ember körülbelül. Talán nem voltak olyan sokan, de 20 ezeren biztos voltak. Gyerekekkel, asszonyokkal együtt. Jézus pár darab hal, pár darab kenyér, és Jézus megvendégel ennyi embert úgy, hogy 12 kosárra szednek össze. Egy hatalmas csoda volt. Erre másnap, ugye ez már a múlt óránkor néztük, még többen jönnek hozzá, és tudjuk, hogy most már a helyszín az a zsinagóga, tehát ő ott van Jézus Kafarnaumban, a zsinagógában, és még többen tódulnak, tódulnak hozzá, de Jézus látta az ő szívüknek az igazi indulatát, hogy miért jöttek. Nem azért jöttek, hogy Jézusra voltak kíváncsiak, hanem az ételér. Jézus szembállította vele, szembeállította ezzel őket, hogy ti csak a kajáért kerestek engem. Nem azért, hogy, hogy valami igazit közöljek veletek, hanem csak az enni valóért, mert ettetek a kenyerekből, és most jöttetek, hogy, hogy újra megelégítselek benneteket. Megnéztük múlt héten, ugye, hogy vannak emberek, akik ezért jönnek, és ezek azok az emberek, akik csak akkor jönnek, amikor kell valami. Amikor, amikor nincs pénzük, amikor nincs étel, amikor nehéz, akkor megyek Istenhez. Istent, mint egy télapót így próbálja kihasználni. Amikor meg minden jó, akkor meg, akkor meg elmennek. Amikor teli a hasuk és minden rendbe, akkor őket igazán nem érdekli, nem érdekli Isten. De Jézus ezeknek ellenáll. Látjuk a múlt az ige A kevélyeknek Isten ellene áll, Nem fogja tovább betetni őket. És Jézus itt. Nem eteti tovább őket, hanem elkezdett egy, elkezdett egy beszédet arról, hogy mi az igazán fontos dolog. Nem a fizikai étel, a fizikai csodák. Nem ezért jött ő el, hanem, hanem hogy betöltsön egy még nagyobb szükséget. Az, hogy az ember lelke biztonságban legyen az örökké valóságban. Az egy sokkal nagyobb szükség. Látuk, látjuk Jézus tehát, hogy néha kemény, néha kemény beszédeket mond, és ma, ma még keményebbeket fog mondani ezeknek az embereknek, és ebből tudhatod azt, hogy néha szükségünk van rá, hogy kemény, kemény legyen. Valahogy az ember így formálódik, ha fáj neki, és hogyha hoz kemény döntéseket Jézus mellett. Nem tudunk csak úgy végig. Egy barátom szokta mondani, egy tanárbácsi, hogy nem csak kóla, meg sült krumpli, meg minden így Jézussal az élet, hanem néha nagyon keményen Jézus szól, és nekünk lépnünk kell, és, és megtörünk. És ezt látjuk ebbe a részbe itt a hatodik részben, hogy Jézus odaállt, és kegyelemmel, de keményen beszél ezeknek az embereknek. Azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megtartsa azokat, akik az, akiket az atya nekiadott. Ez az ő feladata, nem a csodák, nem. Azért jött, hogy megtartsa, és hogy feltámassa őket az utolsó napon. Ez az üzenet. Ez az üzenet. És majd nagyon tetszik nekem, hogy ezt az üzenetet Jézus a kenyérhez hasonlítja. Mert ugye ez az üzenet egy nagyon egyszerű üzenet, de életet ad nincs túlfűszerezve, nem úgy néz ki, mint hogy sokan szokták mondani az evangéliumot, hogy minden rendben lesz az életedben. Nem, nem ez egy egyszerű étel, ami, ami életet ad. És ebből megtanulhatjuk azt, hogy Jézus néha nekünk nem ad dolgokat, vagy azt mondja, hogy várj, de azt azért csinálja, mert szeret. Azért csinálja, mert nem jó neked. Azért csinálja, mert, mert szeretné, hogy, hogy igazán jobb legyen. És, hogy a, és néha azért nem ad dolgokat, hogy a figyelmünket az igazi problémára irányítsa, meg, meg arra, ami igazán lényeg. Azt veszed észre, hogy néha. Elkapja a fejünket ez a legyen pénzem, Uram, ezért imádkozunk csak, elveszítjük a lényeget. Legyen jó a jövőm, Uram, minden e, e körül forog. És néha Isten így leránt minket a földre, hogy nem, nem azért vagyunk még itt. Nem azért vagyunk itt, hogy, hogy nagyobb házam legyen, hogy két autóm legyen, vagy három, vagy négy, hanem egyszerűen azért vagyunk itt, mert Isten hosszantűr és várja azt, hogy mindenki bemenjen, hogy megtérjenek emberek, akik felé mi, mi szolgálunk. Nézzük továbban. Hogy mi történik itt a 44-től 46 versig fogom olvasni, és próbáljátok készíteni a bibliátokat, ha van, mert egy pár jó pár igeverset meg fogunk nézni. Tehát 6. rész 44-től 46-ig. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Valaki ezért az atyától hallott, és tanult, én hozzám jön. Nem, nem, nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Jézus arról beszél nekik, hogy ki az, aki, ki az, aki hozzá fog jönni, és mit jelent, mit jelent az, hogy hozzájön Jézushoz? Én, hogy nézem a szövegkörnyezetben, azok, akik hozzájönnek, azok, azok az emberek, itt olyan emberekről van szó, akik egy helyes motivációval jönnek hozzá, akik nem az ételér jönnek, nem azért, hogy kielégítse különböző fizikai dolgaikat, hanem azért, hogy örök életük legyen, aki hozzájön. Ugye azokat fogja feltámasztani az utolsó napon, azoknak ad örök életet, azokat fogja megtartani. Ezekről az emberekről beszél itt Jézus. De, de lát, látunk itt egy érdekes tényt, hogy, hogy csak az jön egy helyes motivációval, az jön helyes módon, akit Isten, Isten von magához. Hogy az, hogy én egy helyes motivációval jövök, mert rólatok nem tudok beszélni, nem tudom, hogy hogy jöttök, de az, azt Isten csinálja bennem. Nem én. Nem tudok odállni és azt mondani, hogy milyen, milyen jól csinálod, Jani, hogy, hogy te egy helyes motivációval jöttél. Mert nem, Isten az, aki ezt elvégzi bennünk, bármennyire nehéz is ezt lenyelni az embernek. Mert sokszor emberek úgy gondoljuk, hogy mi, mi megyünk, és hogy örüljön Isten, hogy a csapatába vagyunk. De maga az, hogy ma reggel eljöttél Istennek a munkája. Ő az, aki munkálja bennünk ezeket a, ezeket a dolgokat. Légy szíves, lapozzatok velem a János evangéliumának a 15. részében. János 15. És a tizenhatodik verset olvasom. Azt mondja Jézus, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadjanéktek. Nem, nem ti választottátok, nem én választottam Jézust, ő jött, ő jött, értem. Még azt is Isten tette, hogy, hogy érdeklődjek feléje. Mert egyébként téged meg engem el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem érdekel Isten. És ne gondold azt, hogy de engem mindig is érdekelt. Azért, mert Isten jött és belerakott valamit a szívedbe. Amúgy nem érdekelt volna. Egyáltalán. Nem mi választottuk Isten, nem te voltál, az nem én. Ő választott minket. Filippi levélben lapozzatok velem, légy szíves. Filippi levél második részének a tizenharmadik versét olvasom. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Isten, mennyire megmetsz minket, hogy még az akarást is, azt, hogy, hogy van egy vágyad arra, hogy mondjuk jöjj gyülibe, vagy olvasd a Bibliát, még azt is, azt is Isten munkálta ki benned. Figyeljetek ide, légy szíves, ne a babát nézzétek, jó? Rám nézzetek, mert próbálok nektek valamit kommunikálni. Könyörgöm. Isten az, aki meg tud változtatni, nem, nem te. Te nem fogod tudni ezt csinálni. Még a vágyat is ő adja belét, hogy változzál. Ezt meg kell értenünk ahhoz, hogy változzunk. Mert egyébként nem fogunk változni. Nagyon fontos dolog. Ő az, aki meg tudja változtatni a szívemet. Te nem tudod, én nem tudom megváltoztatni a saját szívemet. Jézus az, aki tud és megváltoztat. Ő az, aki egy új szívet tud neked adni, amikor látod, hogy a tiéd nincs rendben. Ő az, aki a helyes indulatot tudja benned elindítani. Ha megtalálom, ezéki ki jelhez lapozzatok velem, 36. részben légy szíves. Ma többige versünk lesz, Jó? Majd máskor nem így csinálom. Sőt, már jövő, jövő hétre valószínűleg ki lesz vetítve az igazs, hogy még lapozni se kell. 36. részben a 16. verstől fogom olvasni. 16-tól olvasom a 32. versig, és lőn az úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, mikor Izrael háza maga földén lakott, megfertésztette azt életével és cselekedeteivel, mint a, mint a havi betegség tisztátalansága olyan vala élete előttem. És kijöntém haragomat rájuk, a vérért, melyet ontottak a földre, és bálványaikkal megfertésztették azt. És eloszlatám őket a pogányok közé, és szétszóratán, szétszóratának a tartományokban életük és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket. És bemenvén a pogányokhoz, akikhez menének, megfertéztették az én szent nevemet, mikor ezt mondták róluk, az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek ki. Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertésztetett Izrael háza, a pogányok között kikhez menének. Ennek okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen. Nem ti érettetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertésztettetek a pogányok között, akik közé menétek. És megszentelem az én nagy, nagy nevemet, melyet megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertésztettetek meg közöttük. És megtudják meg tudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr. Ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük láttára és fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintek átok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, és minden bálvány, bálványaitoktól megtisztítalak titeket. Ezt mindig Isten csinálja. Csak figyelj, azt mondja én, én, én, annak ellenére, amilyenek vagyunk. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek, és laktok azon a földön, melyet adtam ad, ad, ad, ad, ad, atyáitoknak, és lesztek nékem népem, és én leszek néktek istenetek, és megtartalak titeket minden tisztátalanságtól, és előhívom a gabonát, és megsokasítom azt, és nem adok rátok égséget, és megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éjségnek gyalázatját a pogányok között és megemlékeztek a ti gonosz útjaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatok védkeitek és, és utálatos, utálatosságaitok miatt. Nem ti érettetek cselekszem, ezt mondja az Úristen, tudtotokra legyen, piruljatok és szégyenüljetek meg utaitok miatt Izrael háza. Tudom, hogy hosszú volt egy kicsit ez a, ez a rész, de, de muszáj volt látni. Szeretném, hogyha látnátok Istennek a szívét, hogy, hogy csak ő, ő csinálja azt, hogy, hogy megutáljuk ezeket a dolgokat. Ő az, aki, ő az, aki kiveszi a, a, a kemény kő szívemet, és ő az, aki kicseréli egy hús szívre, amire vágyok. Ő az, aki jön és ut utálatosá teszi előttem a saját bűneimet, mert én nem tudom megtenni. Ez a rész nekem erről beszél, hogy Jézus, ez neked. Mert lát, meglátunk dolgokat, amik utálatosak Isten előtt. Nem akarjuk csinálni azokat a dolgokat, gyűlöljük és utána utáljuk magunkat, hogy megtesszük. Mert utálatosak Isten előtt. De Isten rámutat az ő népének, hogy ezt én fogom megcsinálni bennetek. Csak én tudom megcsinálni. Engem oda vitte ez a rész, hogy, hogy meglássam, hogy én nem tudom. Nem tudok olyan szabályokat hozni, nem tudok annyira igyekezni, hogy ezek megtörténjenek bennem, hogy szent legyek. De Isten az, aki új szívet tud belém adni. De mégis valahogy várja az én lépésemet. Azt mondja itt az utolsó versben, hogy, hogy szégyenüljetek meg előtte. Szórjatok, szórjatok port a levegőbe, szaggassátok meg a ruháitokat. Isten ezt várja, hogy aztán ő, ő kicserélje a mi szívünket. Mert meg akarja tenni. Ő az, Jézus az, aki ezt meg tudja tenni. És ha jegyzeteltek, írjátok fel a 2 Timóteus 2.20-21-et. És oda is lapozok. Ha tudtok követni, kövessetek, ha nem, nem, nem muszáj. Úgy is felolvasom. 2 Timoteus 2, 20-21-et olvasom. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüst, ezüst edények vannak, hanem fából és cseréből valók is. És azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, Tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó, cselekedetek, minden jó cselekedetre alkalmas. És a vers maga, a szó az nem, nem megtisztítja, nem tisztán tartja, hanem megtisztítja. Isten vár tőlünk egy lépést, hogy ha meglátom, hogy milyen mocskok vagyok, akkor legyen egy lépésem felé, hogy megtisztítom magam. És ő jön, és ő közeledni fog felém, és ő átformálja a szívemet, ad belém, belém egy új szívet. Nekem, nekem ez azt mutatja, hogy, hogy Isten mennyire, mennyire kegyelmes. Azokhoz is, akik rossz indulattal jöttek hozzá. Mert lehet, hogy, lehet, hogy eddig nem, nem jöttél egy helyes motivációval, de ha meglátod a szívedet, és oda viszem Isten elé, és megtisztítom azt a szívet, ő ad egy újat. Ha oda megyek, és szégyellem magam előtte, ha bocsánatot kérek a bűnömért, és tényleg megtérésre szomorodom meg. Nem csak sírok a következményei miatt, hanem oda tudom vinni a szívemet úgy, hogy Uram, itt van, és fekete, és mocsok. Ő kegyelmes, és ad egy, ad egy új szívet, és ő az, aki munkálkodik, hogy ne vágyjunk azokra a dolgokra, amik nem tetszenek neki sem. Tudod, úgy néz ki nekem az egészben, hogyha valaki úgy dönt, hogy hogy, hogy megtisztítja a szívét, akkor ő Isten magához vonja. Nem tudom, hogy hogy működik ez. Mert azt mondja nekünk a Jézus, hogy, hogy már, már csak úgy jöhetsz hozzám, hogy már eleve Isten vont, de nem tudom, hogy hogy működik. De azt tudom, hogy ha van egy megtérő bűnös, azt ő nem küldi el. Akármilyen motiváció is volt eddig a szívében, és ő az, aki meg tudja csinálni bennünk. Isten ma is ilyen. Jézus ma is ilyen lenne, ha itt lenne, ha itt lenne közöttünk. Ha, ha te egy helyes módon közelíted, Isten képes jönni, kicserélni a szíved. És tudod, mit arra szeretnének bátorítani, hogyha szeretnéd helyes módon képviselni egy Istent a világ előtt, hogy hogy adjuk oda neki a szívünket, hogy a változás az ne csak egy színlelt dolog legyen a világ felé. Nehéz dolog színlelni. Fárasztó. Fárasztó jól hazudni mindig, nem? Barami fárasztó. De Istenünk, Jézus, ő, ő igazi változást akar hozni, hogy ne kelljen színlelni. Hogy, hogy egy valós külső megváltozásom legyen. Hogy egy valós szeretetem legyen. Hogy valós legyen a változás. Ezért, ezért mondtam, hogy figyeljetek, mert nagyon fontos. Jézus meg akarja csinálni bennünk. Ez az, ő, ez az ő munkája. És azt látni az igében, hogy ezért ő vállalta a felelősséget. Nem mondja azt, hogy, hogy én elkezdtem, de te fejezd be. Hogy én adtam neked egy új életet, és akkor most lássuk, hogy mit csinálsz ebben. Jézus nem azt mondja. Jézus kezdte el, és ő, ő be is akarja fejezni. És ez egy nagy terhet vesz le szerintem a, a vállunkról, az ember válláról. Mert néha föltesszük föl ezt a kérdést, hogy hogyan változzak meg? Hogyan legyek olyan, ahogy Isten szeretné, hogy legyek? És a válasz az... Oké? Okay, csak lemerült okay, kire. És a És a válaszunk az az, hogy nem neked kell megváltozni. Sőt, amíg te küzdesz rajta, addig nem fogsz tudni. Nem fog sikerülni. Hanem, hanem Jézushoz kell oda menni, ahhoz, hogy, hogy változzunk. Másrészt pedig, amit látunk, hogy, hogy ő választott minket. Ő vállalja a felelősséget, hogy ez a munka be is lesz fejezve. Isten nem olyan, hogy elkezd valamit, és félbehagyja, Ezt tudnod kell róla. Isten, ha elkezd valamit, ő azt befejezi. Ő kiválasztott téged arra, hogy, hogy egy munkát végezzen benned. Nem, fog, nem fogja befejezni a felénél. Ő ki fogja munkálni, hogy tiszta legyél, és tudod, mit minden eszközt meg fog hozzáragadni. És néha úgy néz ki, hogy elveszett az egész munka, nem? Hogy igen, Isten valahol elkezdte, de most, de most én a magamra nézek, akkor az valamit el, el van így Sőt, egyre rosszabb, de tudjátok, azt tanultam meg, hogy Isten soha nem úgy dolgozik, ahogy mi gondoljuk. Isten nem a felszínét fogja rendbe rakni a dolgoknak mint hogy csak a kertbe egy picit fölássa a tetejét, hogy akkor jobban néz ki. Mert ő tudja, hogy ha azt úgy csinálja, akkor ismét fel fog jönni a gaz. Hanem Isten megfogja az ásót, és legalább két ásó nyomra le. Addig, amíg a mé és mélyre nem megy. És az nagyon fáj. És úgy változnak a dolgok. Ő be fogja fejezni ezt a munkát. Azt mondja a Filippi egy ban Pál írja a Filippi gyülekezetnek. Biztos vagyok bennem, meg vagyok győződve róla, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az befejezi a Krisztus Jézus napjára. Miért mondta ez Pál? Azért mert ránézett a gyülekezetre, és azt mondta, hogy milyen csodálatos gyülekezet ez. Biztos, tuti, olyan brilliáns elmék. Ők ők biztos, hogy ott lesznek. Nem azért. Ő azért volt ebbe biztos, mert tudta, hogy amit Isten elkezdett, az be fogja fejezni. Ha téged választott, ő nem fogja félbehagyni. És nem, tudod, mint azért bátorító ez, mert Jézus nem mondja azt, amikor a legundorítóbb képet mutatjuk. Ő nem mondja azt, hogy ja én ezt nem is gondoltam, hogy te ilyen vagy. Nem mondja azt, hogy hát, ha előre láttam volna a gondolataidat, akkor, akkor már el se hívlak téged hanem Jézus most is folytatja, ő nem lepődött meg ezen, amit csináltál, vagy gondoltál. Ilyen Jézus ma is. Ő választott minket, nem mi, nem mi őt. Lásd magad így az életben. Nekem is látnom kell magamat, látnom kell benneteket úgy. Néha nagyon nehéz úgy látni benneteket, hogy Isten munkálkodik. De biztos, hogy neked is nehéz engem úgy látni. Hogy Isten munkálkodik még bennem. De így van. És néha az építési területen nagyon nagy a kosz. Ugye? De Isten dolgozik. Jézus ezt teszi ma is. Nézzük, hogy mit mond még magáról. Vissza a hatodik részben, 47-től olvasom az 51. versig. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyerem. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az, ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki -ki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok, az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik, e kenyérből él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, melyet én adok a világ életéért." Nagyon, nagyon tetszik nekem ez a példa, amit Jézus hoz a kenyérről. Brilliáns dolgokat tudott mondani Jézus, nagyon egyszerű dolgokat, és most, ahogy elgondolkozunk róla, láthatjuk, hogy tényleg még a mai világban is mennyire megállja ez a helyét. Tudnotok kell, vagy emlékezzetek rá, hogy Jézus nem valami misztikumról beszél itt, hanem próbálja nekik elmagyarázni a kenyér ürügyén, hogy ki ő tehát egyszerűen megfogta ezt a, ezt a képet, ezt a metaforát, hogy kenyér, ugye, amiért ők jöttek, és erről próbál nekik beszélni, ugyanúgy, mint ahogy a pásztoroknak beszélt a jó pásztorról, vagy az asszonynak, aki vízért jött, beszélt a vízről. Ugyanúgy itt megfogja ezt a metaforát, a kenyeret, és próbálja magát megmutatni, hogy mennyire szüksége van az embernek Jézusra, mint a, mint a kenyérre. Próbálja nekik elmondani azt ezen a ponton, hogy a fizikai kenyér Ugye a manna, amiről itt beszél nekik Mózes idejéből, az életben tartotta őket a pusztában, hogy ne halljanak meg. Sőt, nem volt semmiük, és amikor kapták a mannát, akkor volt reményük, hogy élni, élni fognak ezen a nehéz helyen. De megpróbálja nekik megmutatni, hogy Jézus az, akire igazán szükségük van. Nem a fizikai kenyérre. Nem az a fontos hanem a lelki élet, a lelked, hogy mi lesz vele az örökké valóságban. Hogy lesz -e egy örök életed a mennyben Istennel, vagy lesz egy örök életed a pokolban, ott a tűztavába Ez a fontos. Jézus, Jézus ezért jött. Tehát nagyon tetszik nekem ez a kenyér dolog. Miért, miért mondom? Mert a kenyér... A Alapjában véve nem egy brilliáns gasztronómiai élmény, nem? A kenyér. Leülsz, vágsz egy karékenyeret, és nem mondod azt, hogy ah, érzem benne a koliandert, és nem, nem tudsz így leülni. A kenyérre mindig valamit kenünk, vagy nem, hogy, hogy jó legyen. Mert amúgy finom, meg rendben van, benne van minden, ami kell, de de ennyi, csak kenyér, nem? Kenyér és kész. Tudom, hogy szokták manapság már cifrázni, mert van ilyen kenyér, olyan kenyér, de itt egy egyszerű dologról beszél, beszél Jézus, de egy alapvető élelmiszer a kenyér. Minden nemzetben, mindenhol, ott megtalálod a kenyeret, mint egy alapvető dolgot, ami kell ahhoz, hogy, hogy életben, életben maradjunk. És Jézus ezt hozza. Azt mondja, ha ha eszel belőlem, akkor élsz. Örök életet kapsz. Azt mondja, nem egy olyan kenyér vagyok én, amiből újból és újból, újból, újból kell enni ahhoz, hogy örök életed legyen. Egyél engem, és örök életed lesz. Mint a kenyér ad neked, ad neked életet. És a második dolog, amit Jézusban így látok, hogy, hogy ez a kenyér az életben fog tartani. Jézus azt mondta, hogy mentünk, mentetek a pusztában, és ugye minden nap kapták a mannát, kivéve egy napot, ugye szombaton, de előtte duplát kaptak. Azt olvasodott. Minden nap kellett, hogy életben tartsa, életben tartsa őket. Lapozzatok velem légy és a Máté evangéliumába, a negyedik részbe. Máté 4, 3. és negyedik vers azt mondja...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 Csak lássátok ezt a képet, hogy nem a fizikai éjség a legfontosabb. A a legfontosabb. És kell enned Jézus, Jézust ahhoz, hogy örök életed legyen. És tudod mit? Kell enned minden nap, hogy életben maradj. Ő egy nagyon fontos dolog kéne, hogy legyen az életedben. Szerdán voltam egy bibliaórán, már nagyon régen voltam hogy bibliaórán, hogy én hallgattam egy bibliaórát, de, de hallottunk egy emberről, egy királyról, hogy is hívták? Nem tudom, én sem emlékszem rá. És ő arról volt híres, hogy ő minden napistennel volt. Nem csak amikor nehéz volt, hanem ő minden nap, amikor jól ment, ő akkor is hűségesen Istennel volt. És azt mondta a tanító, ugye a bácsink, Phil azt mondta, hogy ő azért tudott megállni a nehéz időben, ez az ember, mert a könnyű időkben is megállt. Ott maradt a földön Istennel. Amikor, amikor könnyű lett volna azt mondani, hogy most nem kell imádkozni, nem kell keresnem az urat, akkor ő mégis kereste, és mégis ott volt Isten házában. És ezért meg tudott állni, amikor jött az ellenség, és amikor úgy nézett ki, hogy semmi esélye, hogy túlélje ezt az egészet. És ez azért volt, mert ő megállt akkor is. És ha... Hadd mondjam el nektek, hogy szükségünk van Jézusra minden nap. Ahhoz, hogy megálljunk, amikor nehéz. Mert különben elesünk. Különben elesünk. Szükségünk van ma Jézusra. Nem csak ezeknek az embereknek volt szüksége Jézusra minden nap. A kenyérre, hogy egyék és életben maradjanak. Hanem, hanem nekünk is ma. Ez is egy jellemzője Jézusnak. Hogy hogy kell neked, meg kell nekem, hogy éljek. És ha te nem eszed minden nap, ha te nem olvasod, bármilyen nehéz is hallani, de haldokolsz. Nagyon jó képet mutatsz, de haldokolsz. Csak vigyázz, hogy nehogy eles Vigyázz, hogy nehogy eles 52 az 59. versig olvasom. ezért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja nekünk a testét, hogy azt együk. Mondd ezért néki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem iszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napom. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony Ita. Aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, az énben nem lakozik, és én is abban. Amiképpen elküldött engem a az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát, és meghalának. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít valaki a farnaumban. A történelemben is voltak olyan emberek, képzeljétek el, akik ezért a beszédért azt hitték, hogy a keresztények valami föld alatti mozgalom és kanibálok. Mert erről beszélnek, hogy ők esznek valami emberhúst és, és isznak valami embervért. De tudod azok mondták ezt, Akiket Isten nem vont magához. Akik nem értették, hogy miről is beszél itt. Mert természetesen nem szó szerint mondja itt Jézus, ugye, hogy egyétek a testemet, meg ígyátok a, a véremet. De látsz ebben egy képet. Ugye, emlékeztek erre a történetre? Fogta a kenyeret, megtörte, és azt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely éretetek töretik meg. És fogta a poharat, és azt mondta, Fogjátok, így ez az új szövetség vére, amely a bűnökér ontatik ki. Egyetek a testemből, így a véremből. Itt van, ez az új szövetség lesz. A testem értetek töretik meg. Fogadjátok el. A bűneitek miatt halok meg. És a vérem azért ontatik ki, hogy megmosson benneteket ezektől a bűnöktől. Ezt jelenti enni, inni az ő testét. Jézus, látod a kenyeret, a vért használva próbálja elmondani, hogy őt kell elfogadniuk. Ő a, ő a fontos, hogy éljenek. Tudod mit? Soha egyik vallási tanító sem mondta, mondott ilyet, vagy jelentett ki magáról, hogy én vagyok az, akire szükség van ahhoz, hogy hogy éljél. És tudod, mit nekem mutat itt valamit Jézus? Hogy a kereszténynek mennyire kell magáével tenni Jézust. Próbálja elmondani ezt. Hogy nem csak úgy, ne csak úgy olvasgásd a Bibliát, meg beszélgessél rólam, hanem csak képzeld el hogy elég morbid kép, amit itt Jézus ad, ugye? De értjük, látjuk, hogy arról szól, hogy a részem legyen teljesen Jézus. Megbocsájtása, minden, minden amit, amit adni tud nekem, az az enyém legyen. Nem tudná jobban kifejezni valaki, hogy, hogy, hogy a részek, részévé váljál, nem? Azt mondja, egyél engem meg. Azt jelenti, hogy engem követsz. Hogy teljesen, teljesen a részeddé válok. Tudod, Jézust ma sem lehet félszívvel követni. Tudod, miért mondom ezt? Mert próbáltam. A félszívvel követés az sok támadási helyet ad a sátánnak, ahol bejöhet és teljesen ellökhet Istentől. Jézus ma is azt mondaná az embereknek, hogy ne! A langyos élet, egy langyos élet, az a legrosszabb, amikor két tűz között, tűz között vagyunk. Jézus ma is azt üzeni a gyülekezeteknek, amit a jelenések könyvébe üzen. És hadd olvassam föl nektek, tudjátok, ez az utolsó, utolsó könyve a Bibliában, a térképek könyve elő.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 Vaj, ha hideg volnál, vagy hív. Így, mivel lágy-meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, légy buzgóságos ezért, és térj meg,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 De, de lásd ezt, hogy, hogy Jézust nem lehet így, így követni. Nem szolgálhatunk két úrnak. Azt mondja a Biblia. Ha szeretnénk őt jó képviselni ebbe a világba, akkor, akkor hallanod kell a kemény szavakat is. Ha szeretnénk örök életet, meg szeretnénk azt, hogy ebben az életben tényleg megtapasztaljuk, Jézusnak a, a, a kezét, ahogy velünk van, meg vezet minket, ahhoz, ahhoz ez kell. Ahhoz, ahhoz ki kell jönnünk a langyosságunkból, és, és úgymond forrónak, égőnek lenni, lenni Jézusért. De emlékezz rá, hogy te meg tudod azt csinálni. Nem fogod tudni. De Isten meg akarja benned azt tenni. És kemény szavak voltak, és ezen a ponton né, látni fogjuk, hogy voltak, akik így fölálltak, és azt mondták, hogy ezt nem bírjuk tovább, már nem hallgatjuk, és ott hagyták Jézust. Nézzük, mi történik a 66. versig, olvasom a 60.tól. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondára kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. Tudván pedig Jézus önmagában, hogy emiatt zúgolódának az ő tanítványai, mondanékig, titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol előbb vala, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki, ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem hanem ha az én atyámtól van megadva neki. Ettől fogva sokan visszavonulnak az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Milyen, ilyen szomorú ez a kép, nem? Nem akartalak ezen a reggelen úgy elszomorítani benneteket, és bevallom, hogy nagyon várom, hogy vége legyen már ennek a hatodik résznek, de azt hiszem, hogy szükségünk van rá. Látod ezeket az embereket? Jézus elmondja nekik, hogy miért jöttem igazán, Miért vagyok itt, és mi a fontos? Engem hogy kövessetek, ha akartok követni? És nézd, ezek az emberek nem bírták elviselni, túl sok volt nekik ebbe a pillanatban, amikor Jézus arról beszél, hogy tagad meg a testedet, hogy nem az a lényeg. Amikor elkezd nekik arról beszélni, hogy a lelki dolgok fontosabbak, nem bírták elviselni ezt. És nem azért, mert jaj, nehéz, hanem azért, mert a testünknek sokkal jobb arról hallani, hogy nagy csodákat tesz Jézus, és Jézus mindig ott van veled, és fogja a kezed, és kitapossa az utat előtted, ezt így szeretjük hallani. És nehéz azt hallani, amikor Jézus azt mondja, hogy de most tagad meg a gondolataidat. Gyere, térjél meg, ne legyél langyos tovább, fejezd be ezt, és állj föl, és úgy kövess engem. Ugye tagad meg magad, vedd föl a keresztedet, ott vannak a nehézségeid, igenis, is, föl őket, és küzdj meg velük, és segíteni fogok, közeledjetek az Istenhez, közeledni fog hozzátok. Ne csak azért gyertek hozzám, mert én adok nektek ilyen dolgokat, mint kenyér, és meg gondoskodom rólatok. Azt mondja, amit én mondok nektek, az lélek és élet, ez a lényeg. Kemény szavak, és ezt nem bírták elhordozni. Erre már azt mondták, hogy hát ezt nem bírjuk már akkor, nem követjük Jézus tovább. És tudod, az elsődleges Jézusban és kereszténységben a, a lelki királyság, nem a testi dolgok, a vele való közösség, a belőle fakadó élet, és ezek sokszor nem érzések, ezek nem fogják megelégíteni az érzéseidet. Nem fognak könnyet csalni a szemedbe, nem fogják megborzongatni a hátadat. Ezek egyszerű tények, amit Jézus elmond nekünk. És azt mondja, hogy én visszajövök, és ott leszel velem. Ott borzongani fog a hátad. Jézus ezért van. És ha helyesen szeretnénk őt képviselni, akkor hangsúlyt kell tennünk ezekre a dolgokra. Akkor meg kell vizsgálnom a szívemet. Mert Jézus ehhez, Jézus ilyen. Jézus elsősorban ezért tette, amit tett. Jézus ma sem egészségről, jólétről, karrierről beszélne, ha itt állna. Hidd el nekem. És tudod, nem, lehet, hogy azt sem mondaná neked, hogy na, akkor mostantól, hogyha most így fölbuzdulsz, akkor, akkor mostantól minden jó lesz. Nem, nem igaz, mert Jézus nem erről beszélt. Van egy csomó igehely, és ezekkel az igehelyekkel fogom a, majd a mai óránkat befejezni egyébként. Márk evangéliumában lapozzatok velem, légy szíves. Márk evangélium a tizedik rész, 29. 30. verset. Olvasom. Jézus pedig felelvén monda. Bizony-bizony mondom nékenk, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit. Én érettem is az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, és szántóföldeket üldözésekkel együtt. Üldözés Ja, Jézus, miért mondasz ilyeneket? Azért, mert ott van. Jézus erről is beszélt. Aztán Máté evangéliumába lapozzatok. egy evangéliummal vissza. Máté 24. részében, 9. vers. Azt mondja: Akkor nyomorúságra adnak majd titeket, megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevem ér. Ez kereszténynek lenni, hogy utálnak néha, hogy gyűlölnek, és nem értenek veled egyet, és bíróságra adnak, de azt még nem is láttuk. De Jézus azt mondja, hogy történni fog, lehet. Nem, nem a siker, a pénz, nem az az evangélium. Hanem az, hogy lehet, hogy becsukom a szememet, mert levágják a fejemet, de ott nyitom ki majd. És aztán még egy evangéliumba gyertek, a Jánosba, 16. részbe azt mondja a 30. vers. 16.30. Most tudjuk, hogy te... Nem ez az. Mindjárt megkeresem. Valószínű, valamit rosszul írtam. De az igéves lényege az, és most léciásnak kezdjétek el keresni, hogy itt, itt van a fejemben, és tudom, hogy valaki azonnal rá fog ugrani. De Jézus arról beszél, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De bízatok, mert én meggyőztem a világot. Jézus nyomorúságról beszél, nehézségekről beszél, ami lesz a keresztényeknek. Azt mondja Pál az egyik levelében, aki kegyesen akar élni, azt üldözni fogják. Mindig. Tudod mit? Ne legyenek téves képzeteid. Mert Jézus azért jött, hogy lelkeket mentsen. De hozzá kell tennem, hogy ha a lelki, ha a lelki dolgokat keressük, az is ott van a Bibliában, aki megérti a lényeget, hogy miről is van itt szó. Aki hallgat Jézusra, ugye ráépíti a sziklára a házát. Jézus azt mondja, aki hallja tőlem, és megteszi, nem csak hallja, és hallja, és hallja, hanem hallja, és megteszi azokat a dolgokat, amit hall. Az erős sziklára építette a házát. És tudod, azt hiszem, hogy ezek az emberek, akik ezt csinálják, és, és ne sértődj meg, de szerintem sokan csak hallják, és hallják, és hallják, minden vasárnap csak hallják. És, és hiába hallják. Ha nem mennek haza, és teszik bele az életükbe, amit hallottak. Tudod, mert akik hallják, és teszik, azoknak vannak ígéretek a Bibliában. És nagyon komoly ígéretek vannak azoknak, akik tényleg ezt teszik. Úgyhogy nem avval akarom befejezni, hogy, hogy így le, lehúzzalak. Mert igen, ott van, de ezt is kell hallanunk. De tudod, mint? aki egy helyes motivációval jön, aki azt mondja, hogy uram, változtasd meg a szívemet, mert te egy mocsok. Itt van, ted meg, nézd meg, hogy milyen ígéretek vannak. Hogyha akartok, gyertek velem, létszíves. A zsoltárok. Zsoltárok könyvében először. Zsoltárok 1. Ez egy kedvenc Zsoltár, és talán ismerős. Zsoltárok 1, 1-től 3-ig. Kicsit túlnaposztam. Boldog, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, a bűnösök útján, meg nem áll, és a csúfolódók székébe nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik, nézd, éjjel-nappal. Nem csak vasárnap, hanem éjjel-nappal. És már olyan sokan hülyének néznek, mert mindig mondom, hogy olvassátok a Bibliátokat. Nem én találtam ki. Olyan sokan hülyének néznek, mert mondom nekik, hogy ne csak azt olvasd, ami tetszik belőle. De nem én találtam ki. Azt mondja a Biblia, boldog ember az. És nézd, mi, mi az ígéret hozzá, hogyha te ezt csinálod. Harmadik vers. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja a gyümölcsét, és a levele nem hervad el. És minden munkájában jó szerencsés lesz. A te fordításod az, hogy minden sikerül neki, amit tesz. És tudod mit, hogy, hogy ez, ez, ez így van, hogy tapasztalhatom Isten munkáját, hogy egyszerűen csak áld, áld engem, hogy nem kell azon gondolkozom, Uram, most mit csináljak, vagy hogy csináljam, mert hozzányúlok valamihez, és Isten megáldja, ha én gyönyörködök benne. És így van. És én ezt már tapasztaltam, és kívánom, hogy tapasztald. Tudod, hogy egyszerűen az Úr csak ott áll, hogy ahova lépsz, én ott vagyok aki az Úr törvényében gyönyörködik. Aztán ott van a következő, a Zsoltárok 37, most becsuktam itt, bírjátok még egy picit, mélyebbe befejezzük. Zsoltárok 37, 3-tól 5-ig. Bízál az Úrban, és jó cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Hagyd az Úr a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Milyen érdekes ez, nem? Hogy Isten csak azt kéri tőled, hogy legyél azon a ponton, hogy gyönyörködsz benne. Hogy imádod őt, de ott legyél mindig és aztán a szívednek a vágyait megadja. Mennyi vágy van a szívedben, nekem mennyi vágy van a szívemben, ami szeretném, hogy történne. Gyönyörködjünk az Úrba, bízzel el az Úrba, és ő teljesíti az utaidat. Ő az, aki megcsinálja. Érdekes igevelsek, ugye? És aztán a, a Mátében lapozzatok velem. Máté hatodik részében. Máté 6, 23-tól olvasom, egészen a 34-es versig. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz, ha ezért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néked, ne aggodalmaskodjatok a te életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, és a ti testetek felől mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem maradnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja őket, nem sokkal különbek vagytok-é azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező ami mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy salamon minden dicsőségében nem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit ígyünk, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja, ti mennyi atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem, Keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne, agg ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja. Látod, milyen ígéretek vannak azoknak, akik, akik helyes, helyes motivációval jönnek Jézushoz? Akik megkérik Istent, hogy változtassa meg a szívüket? Azoknak, azoknak megnyílik a menny. Tényleg. Ezek az emberek hátat fordítottak Isten gondoskodásának, az örök életnek, azért, mert nehéz volt nekik hallani, amit hallottak. Hogy meg kell tagadniuk magukat. Mert túl nehéznek látszott az a dolog, hogy megtegyék, hogy lépjenek efelé. És nézzük meg, ez egy olyan kis szomorú rész, vagy nem tudom, ilyen örömtelével, nem, nem tudom milyen. Mind a kettő. Csak így elképzeltem Jézust, és ebbe fejezzük be, ahogy odafordul a tanítványaihoz, azt mondja a 67. versben. Mondd ezért Jézus a 12-nek. Vajon ti is el akartok én menni? Felelénékig Simon Péter. Tetszik, hogy Péter mindig nagy szájú, de itt most azért beletrafál. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felerénéki Jézus, nem én választottal a két titeket, a tizenkettőt, és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás iskori óta Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni. Noha egy volt a tizenkettőből. És tudod, szerintem Jézus fölteszi neked a kérdést, és nekem. Talán föltenné, amikor, amikor ő keményen szól, amikor ő szeret minket, és ezért megfed minket, és munkálkodik bennünk, hogy, hogy most te is el fogsz menni. De, de legyen az a válaszunk, mint Péternek. Mert hova megyünk? Ugye néha vágyunk, hogy elmenjünk Jézustól, mert keményeket mond, mert nehéz meglépni, néha rohannék el tőle, mert nem akarom hallani, se tudod, ez a papapapapapá. Nem akarom hallani. De hova rohanunk ilyenkor? Hova megyünk? Jézusnál vannak csak az örök életnek a beszédei. Jézus az, aki meg tud tartani, és ne félj tőle. Nem kell, hogy érzéseid legyenek ebben a dologban, mert ez nem erről szól, ezt néztük az egész részben. Egyszerűen csak szaladj vissza hozzá, így menj oda hozzá, és majd lesznek érzések is, amit annyira, annyira vágyunk. Tehát láttuk ebben a részbe Jézust, hogy, hogy ő nagyon fontos, ő az életünkhöz fontos, hogy éljünk ő általa, mert ő egy nagyon fontos kenyér. Ne azokra nézetek, mert lesznek rossz idők, időszakok vannak az életben, úgy látom. Néha Isten ad nekünk dolgokat, és mindenünk megvan, és jól érezzük magunkat. Néha pedig valahogy úgy munkálkodik, hogy elveszi alólunk a szőnyeget, és nehéz. Ezek időszakok. Ne, ne az időszakokra nézz. Mert ha erre nézünk, akkor el fogunk menni az Úrtól, hanem nézzünk ezekre az örökké való tényekre hogy örök életünk van. Az mennyi érekre, valahogy emeljük föl a tekintetünket, akkor is, amikor nehéz, meg akkor is, amikor könnyű. Hát ez az, ami meg fog tartani minket. Imádkozzunk. Közben megkérem a mettet, hogyha van még egy dal, akkor kérem, hogy jöjjön és énekeljen el. Atyám, köszönjük neked ezt az üzenetet, és Uram, imádkozom azért, hogy segíts nekünk jól, jó dönteni ma. Segíts nekünk te hozzád menni bármennyire is. Bármennyire is üresnek néz ki, bármennyire is csalódottak vagyunk valamibe. Uram, segíts akkor is hozzád menni, ha te nem gondoskodtál most, és nem adtál nekünk kenyeret. Segíts nekünk, Jézus, olyannak lenni, ennek így akarsz látni minket, atyám. Köszönöm azt, hogy te a hűséget keresed. Nem, a, nem az érzelmeket. Nem azt, hogy lángoljunk, ilyen mindig nagy örömmel, meg mosolyogjunk. Uram, mert néha nincs, mint mosolyogni. Jézus, te keresed a hűséget. És, és köszönöm, hogy ezt láttuk, hogy neked ez a fontos. Imádkozom Istenem, hogy áld meg a mi kis gyülekezetünket, és kérlek Uram, hogyha, hogyha valakit most e, úgy meg, megsértettél, megvágtál, vagy megtörtél Uram, akkor kérlek, hogy az ígéretedhez híven így kötözd be, építsd föl újra. Uram, e, nekem nehéz volt nagyon ezekről a dolgokról beszélni, és... de tudjuk, hogy itt, amit Te mondasz, az lélek, és életet hoz. Hozzá bennünk örök életet, hozzá bennünk egy hűséges életet, kérlek, ami nem langyos, Jézus, amire Te nem azt mondod, hogy kiköpöd a szádból, hanem ami forró, heves, és Uram, őszintén heves, nem csak egy állarc. Kérlek, munkák, hogy így bennünk, drága, drága kenyér, drága élő kenyér, így legyél az életünknek a része, segíts nekünk, Uram.